<síntic> <síntic> no veus com tens veu de majorro? <síntic> en fi, va, va, explica el teu acudit, sí. Sí, mira, aquest va dedicat a ma mare que li feia riure molt. Mira que és tonto, eh? Això són dos homes que solen pel carrer, no? I un li diu a l'altre, escolta, tio, que se't cau la baba. I diu, ah, és igual, en tinc més. Rieu, que no tenim efecte de sonor. <cuss consigo> no no canvieu de... de, de, de, de, de. Com es nota que és actriu, eh? Va, Ferran, comença ja d'una vegada. Sí. I començarem... Amb, amb, la, amb la sintonia, Campaign. no? Sí, que l'he compès especialment per avui. A veure. Sí, començo? Vinga. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. La secció <principi> variable que canvia cada dia. Xa! <prs> Uuuh! Uh. Bravo! Vinga, eh? ja. Ahir sí. la procesa se me n'enrius, vale, vale. Perquè ja, hi ha qualitat, nena. I avui la secció variable... Volem ajudar a tots els ganduls, els marits, els fills, els que mantenen relacions sexuals i els que no, en general, a tots vosaltres. Com us podem, eh? Fàcil, donem-vos excuses. Sí, excuses. Per exemple, et lleves un dia no tens ganes d'anar a treballar. Tranquil. Gràcies al fenomen gripa, podem quedar-nos quedar quedar quedar quedar a casa fent només una trucada a la feina i dient que tens tapinofòbia. Que què és tapinofòbia? No és res més que la por a causar contagis d'alguna malaltia. Fàcil, oi? Jo ho vaig fer eh, fa uns quants anys i ma mare em va clavar una cleca de la l'hòstia. Així que si voleu dir a terme, millor que visqueu sols. Sí, cert. I no és l'única amb la que s'ha en compte de si vos hi més gent o no. Per exemple, si ets un gandul i un dia no vols, no vols dutxar perquè dius ja em vaig dutxar la setmana passada i ja està, la teva parella potser diu, ei, tinc autodisofòmia. Que per les persones que no ho sàpiguen vol dir que... No, no, no. No, t'has equivocat, és malalt, a eh? Plutofòbia. A Plutofòbia. No. És ablutofòbia. Ablutofòbia. És ablutxar-se. Ai... M'he saltat, nen, talla-ho. saltat pels línies del guió, torna aquí. Ah, vale. Per exemple, si un gandul i un dia no vols dutxar-te, perquè dius, ja m'he dutxat la setmana passada, dius, tinc ablutofòbia, que dius, és la por dutxar-se i que et quedes tan panxo i te'n vas aquí al sofà i mires la tele. Però llavors, clar, el problema és quan ve la teva parella i et diu, ei, guarro, jo tinc autodissomofòbia, que per qui no ho sàpiga, és la por a què les persones facin mal olor, o sigui, els guarros com tu. I aquí com no es... tu, Com quin com jo? No, com tu, els que no es dutxen. Ah, els que tenen autofòbia. Vale, vale. El ah, ens untar-nos aquí. No, no, no. no. Vale. I, I espera't, que no s'acaben aquí els problemes, amb de parella, que podràs solucionar amb el nostre curset de fòbies es, es, es, o exclusives o excusa, excusadores. És igual. També podràs eh, continuar la teva relació. Joder, és que no, no, això s'haurà de tallar. Ah... Eh, <laughs> Wow. També el problema és, si tens més problemes, pots continuar la teva relació amb algo que sempre dona molta por. Què és? Les sogres. Què és? Les sogres. Què és? Coma, les sogres. Que és una cosa sempre fa falta. Bueno, li pots dir a la teva parella, no puc anar perquè m'han diagnosticat penterofòbia, carinyo. I dirà, què és això? La por als sogres. A les sogres, específicament. I el problema és, si tens un dia de Nadal, pots dir-li, carinyo, tinc... Uh... Has de sí, jo aquesta la has faig en Matia. Paraula. Eh? Has de practicar la paraula, però sí. La fas tu? Sí, la faig Matia. Funciona molt bé, eh, la veritat. Sempre cola. Ah, bueno, també pots dir que tens d'hemnofòbia, que és la poca de les converses de sobre la taula. Molt, molt, molt útil. Amb aquesta potser sí que hauràs d'anar a dinar, però abans dels cafès sempre podràs desaparèixer. Exacte, molt natural, carinyo. Bueno, <ríe> i quan marxis a casa sempre pots fer <ríe> coses de parella. Eh? Saps? M'entens, no, Anaïs? Ho entenc, ho però el que passa és que hi ha cops que no va com toca, m'entens, Anaïs? I, I no, no puja, puja com cal. Exacte, suposo sí que, que te n'has trobat. I llavors, no en comptes de posar-te nerviós, com t'haurà passat, no a tu, sinó a l'altre, uh -huh. pots té? alegar que tens madumalacofòbia, és a dir, que tens por a perdre l'erecció. Clar, amb els nens tot va, això. I el problema és, també es complica si la teva parella té madutofòbia, és a dir, por als penis erectes. Wow, <ríe> t'imagines? Qui seria de mi? Com podria passar la resta de la meva vida? Què em faria seguir vivint? Home, pitjor seria si tinguessis parafòbia. Què és? Por a que a mitges? Mm, no ben bé. Por a la perversió sexual. Uf... Però, tranquils, els que no tinguem ni parella, ni sexe, ni família... Tranquils, sí, sí. En tenim també de vosaltres. Per exemple, així a l'atzar posarem... Que... No em talleu. Vinga. També en tenim per vosaltres. Imagineu que teniu una fundació i aneu desviant dinerets cap al compte de casa vostra. Us enganxen i us volen dur a la presó. Què, podeu fi... Què podríeu dir per defensar-vos? Que és tot fals, que teniu crometrofòbia. Segurament no podran demostrar el contrari. Senyor Fèlix Millet, si ens està escoltant, vostè no faci cas, d'acord? Vostè a la presó. Sí, això és per la gent que ha de sobreviure anar a robar cartera. Sí, exacte. I també tenim la solució per als que volen passar la seva vida en un monestir. Que de festa, dones la carrera de teologia i se t'acosta mossa musa atreta pel rosari que dus penjat del coll? Fàcil, digue-li que tens caligenofòbia, la por a les nenes maques. Les nenes maques del da matí bueno, sí, sí. i reguen, s'alçan Bueno, sí, sí, i si la cosa rea. és que se t'acosta a una lletxa què? Doncs llavors només li has de dir que tens cacofòbia, però, por a les lletges, però potser que una bona hòstia. Quines pors més estranyes que té la gent, eh? Sí. Sí, sí. També hi ha el de la por a les paraules llargues. La... Espera, crec que sé com és. La hipopotomonstrosesquipedaliofòbia. Sí, molt natural, també. I també el de la por a la mantega de cacahuet que di enganxada al teu paladar. La arachibutirofòbia. Bé, i fins aquí totes les fòbies que he trobat avui. Molt bé, moltes gràcies, Ferran. Doncs arriba el moment d'acomiadar-nos, però abans l'Annaís us ha de llançar una floreta, estimats oients. Quan un, vulguis. Un piropo, un piropo. Diu... De lejos te quiero mucho. De cerca... Con más razón. Y si un día no te veo, se me parte el corazón. ¡Oh, qué bonito! Oh, qué ¡Bonito bonia. del norte! Precioso. Perfecte, Anaís. Doncs l'únic que ens queda ja és recordar-vos com podeu contactar amb nosaltres per qualsevol tema. Si voleu fer un suggeriment, si voleu facilitar-nos o dir-nos que el programa és molt dolent, una merda, vaja. Si voleu venir de públic, el que sigui. Ens ho podeu dir a través del correu electrònic alcabedespres.gmail.com o visitant el blog alcabedespres.wordpress.com. A més, el blog aquest, alcabedespres.wordpress.com, trobareu enllaços per seguir-nos al Facebook, al Twitter i per crear una llista compartida a l'Spotify. Fins aquí al cinquè programa de la primera temporada del que ve després. Potser l'última? No, no ho sabem. No. Tornem la setmana que ve. No sé si millorarem aquest programa, però ho intentarem. I recordeu mirar la vida amb molt d'humor. A reveure! Adeu, i patonets! A Always look on the bright side of life Always look on the light side of life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 Is quite absurd and that's the final word you must always face the curtain with a van forget about your scene give the audience a going enjoy it it's your last chance and so always look on the front.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 It's available Always in the foyer. On the right no, it's got a lip as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this to play. He right chose his mantle in line. three weeks. You think plays for us, brother? You know, the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.